Ваня не відповідав. Усе так само дивився і дрібно-дрібно тремтів. Начальник міліції підвівся, вийшов зі свого величезного стола і наблизився до хлопця. Той ще з більшим жахом підвів до нього голову. Ти чув, що я тобі казав? Одповідай. Чув? хрипло вирвалось у вані з горла. Добре. Так от слухай далі. Батько твій є на підозрінні в уряду, що він проти нашого вождя Сталіна і радянської влади. Сталін хоче перевірити, чи так це. І доручив мені зібрати про твого батька посвідчення. Отже, я тебе взяв у свідки. Ти повинен помогти мені і Сталіну. Чуєш? Ти повинен розповідати мені про все, що буде говорити чи робити твій батько. Коли він буде говорити за радянську владу, то він і ти матимете нагороду. Коли ж буде проти Сталіна і радянської влади, ти не повинен покривати його. Сталін і радянська влада вищі за все. Тільки не пробуй покривати свого батька і брехати нам». Ми будемо знати правду, і тоді ти будеш жорстоко покараний. А батька твого буде заслано у каторжні роботи і вбито. Розумієш, ти кожні два тижні повинен приходити до мене і доносити про все, що будеш чути і бачити. Нікому ти не повинен говорити, що був тут у мене, у міліції як само батькові. Як тільки скажеш, а я про це довідаюсь зараз же, ти матимеш втричі більшу кару, ніж сьогодні. Чуєш? Чуєш, питаю. Чую. Як жахно загіпнотизований прошепотів Ваня. Ти як говориш зі своїм батьком? Якою мовою? Російською чи українською? Ваня широко дивився вгору до інспектора і мовчав. Я тебе питаю, якою мовою? Російською, прохрипів Ваня. Добре. Ну, а тепер бери свій пакуночок і через два тижні приходь з рапортом. Іди. Ваня, похитуючись от болю, пішов до столика. Взяв свої книжки і попрямував до дверей. Та глядиш, нікому ні слова. «Де ти був? Що з тобою було? Чуєш?» Грізно додав йому в спину «Інспектор». Стій, ти будеш пам'ятати?» «Нікому». І так само батькові ні слова, бо запорів на смерть. «Чуєш? Відповідай!» Ваня зупинився, обернувся і знову жахом хрипнув. Чую, «Присягаюся?» Ваня не знав, що сказати. Питаю. Ой! «Присягаюся?» – питаю. «Говори!» «Присягаюся!» із з заціпленим риданням і жахом сказав Ваня. «Пам'ятай же, ти, як учень школи, повинен знати, що буває тому, хто ламає присягу. Іди тепер, риви три Ваня хитнувся, швидко витер рукавом сорочки лице, повернувся і пішов з кімнати. Інспектор задоволено смокнув цигарку і сів стіл писати протокол про допит Івана Іваненка. А Іван Іваненко, виведений міліціонером, що ждав його в сусідній кімнаті, із міліції тихо, як сліпий, пішов вулицею, притиснувши до грудей акуратно перев'язаний пакуночок із кнушками. Коли він прийшов додому, у свій маленький проволок сонце вже сідало за високий п'ятиповерховий новий будинок, і тінь від будинку лягала на все подвір'я та на халабудку, у якій жили двоє Іваненків батько і син це була халабутка двірника, яких бувало так багато до революції,